du ezagutzen ahapetik Sarri igotzen pertsona bat are gehiago, ezagutuko dugu garko ahapetik emankizunean. Paperrandana eskuan duela igotzen da, batzuetan, talde txikian eta beste batzuetan milaka pertsonen aintzinean. Familiarekin saioz saio, unibertsitateko ikasketak, itxasuko kabalkadak, xilabako, esperientzia eta euskal herriko gai egile taldeko esperientzia. Hauk dira gaurko gomitak pasatako bostatalak. Eta hauek esanik, askok eta askok intu duzue norden gure artera gaurre. Etorri dena, Joana Itzaina, ongi etorri? Bai, miniska. Ongi? Bai, bai. bai. bai. Ez da erresa, mikrointzinean. Ez. <risa> baina gaur zutani gaude bakarrik. Ez naiz mila pertsonen ordezkarien tzuleak ordira, baina ez ditugu ikusten. Baina <risa> ez dakita <risa> intzinetik zei janen dutan. Bigarren abizena zein duzu, Joana? Uh, malajen. Malajen. Beti gale egiten dugu, ba. Garrantzitsua baita, eta sortzez itsasoarra. Bai. Betian segitzen duzu? Ez. Ez, penaz uh, dio zua, uh, <risa> Ez tuto lakorik ezan, <risa> <risa> bai, baigo jen biziniz. Buena, ederra da ere ez? Bai, bai, ez da itxasur. <risa> <risa> eh, Joana, bertsoak edo, bertsoz aletasunak, nola markatu duzune bizitza? Be, egia ezan, uh, oartu gabean, uh, pixkat, uh, pixkat, uh, biberonetikuk handuguguk uh, bertsoa etxean, ezan. Uh, Giro oztan ahonditu girelako, esinpleki, etxean e, e, aipatzen zelako behtsularitza, pentsatzen e, dut ere eldu zirela bat zuetxera, gero gu saio, saio ibiltzen ginen, oztaz och, dut ohoitzapena gehien bat, e, iruan aiekin eta aita tamarekin eta um, ara pizkant uh, ajunt uh, naturalki hartu da berchu gure, gure bizian, bisian jan ezake eta pizkata ondi tu arau hartu uh, ni berdin uh, gure etxeko mikrokosmoko <laughs> zerbait askenean sutai e, ohi gaterai eta eta eskolan edo familitik kanpo egiten dituen E, gauzetan, behoahtzen nintzan, ez zela hain ere, hain uh, nola ezan, ez zela hain ezaguna. Gara ezan, ez zen nuen um, inguruan bertxoa eskolarik aurtzaroan. Ez, ni, uh, ni ez nintzan ikastolan, ni eskolaile hmm. uh, bidunean nintzan. Ukangi nintzen zenbait kochtuola uh, bertxolaritzaz, joitzen uh, ez uh, aitalekona eta aita santosek emanik. Um, begitan begiz ikusi nuen uh, aita Santos eta <gülüyor> musezio handia izan zen, eta gurezintxipitako erakaslea izan zen. Eta baina beste na ez bertsokolegioan eta eta boino gutiaago liceoan bertsolaritza zen nain beste aipatzen ez zen pixka joan... Um, Gara ian, no, finalera, bai. eta sartu, hortik emozio handiz beteta, eta biara munean, no? ez dakit pixkat, nola baita bizi paraleloa behiz hasi, mm. eta... Gaur egun baduzu norekin kompartitu, gustiori, bai. ez, inguruan. <laughs> bai, bai, bai, bai, gaur egun, bai, ingurukoek dute ipatzenik mm. baino gehiago, kasik baina, bai. Bai, ain finkatu diguzun lehen atala da, familiarekin saio-saio aurdenboran. E, Aipote dugu zun, nola gogoratzen duzun, ez? Bakarra zinen, ezin inorrekin konpartitu da ez e, zuten ezagutzen, ere? Zure ingurukoek bertsoa zertzen? Ba Be, ez dakit, egin eh, dauz zutok. E, e, ez dakitzen, ni bizin nintzen mundu hori zen, edo hala ere uste dut garaian, ere, naizta badakitan tradizio, tradizioa mundiar dela, e, euskal iparaguskaleria bertsolaritzari loturik, baina e, uste dut gara jaxtan e, eta gazte munduan batez ere etzela gain informatua. Eta zuretzat saioz saio joate hori Euskal Herria zagutzeko parada izan zen? Bai, e, ajunt, ajunt eta Egea egin hori no ere ala da. gero <laughs> aipatuko dut, bo, geroa ipatuko itu. Bo, e, itxasuko egia iauterik, e, e, iauterik askakoteri eskak, itxasuko egia izaguntut noela pixka bat, eta, puf, egin zaket, bertsolaritzari eskak, harin izara pixka bat, e, Euskal Egeren geografia, pixkat nire ganatzen. Zuk gogoratzen duzula, noraino joan zara bertsosaio bat ikustera? A, txipitan. Bai. Esta kit, esta kit. Baso, zorrako itzape zureso bat, bena behin Eh, roitzeniz etxarriarana eh, zen ez, esta, esta ainu jonean, baina <coughs> eh, garaian eh, tipiti tipiti tipiti right. pian intzan beraz munduaren beste punta zen. Etxarriarana zen izanik eta Tabaskaldu ginuela han, eh, bertsojaio bat zen. Beag bada uh, xapelketakoa, garaian uh, Momentuat ez aita ibili baitzen epaile Euskal Egekoan, eta, eta gogoratzen dut ostatu aktan bazire laulako azita batzu erle tipi batzuikin maghaztuak gainean, eta bat utolako azkar bat, etxajiaren azko ehle horiena. Gerostik ez nizizizan errak bazkaltzera, baina. <risa> berriz ikustera. Gagont, <risa> pentsatzun gerostik aldatu dituztela ere, baina. Ez baina, zinaz, da, tipi-tipi baten begietatik ikusita, ola, nola, bestemundu batean ibiltze hori. Mm -hmm. Bazen zuretzat ere, aizialdi bat euskaraz egiteko aitzakia? Uh, bai, pentsatzenz, bai ez, gero, pf, ez dakit, uh, garaian, uh, dantza asteko euskaraz uh, egiten ginoen, uh, itxasun, gero, uh, pf, familian, uh, Beti euskara azari ginen, eskolan ere aztiko tipi-tipitan ginen, eta gero gelaele bidunean ginen, ala ere. Um, ez tak, buf, aintzen, denaten aintzen izkuntza ere naturala kuretako nun ez dutan olako, olako hojitza penik ere, eh? ez zela txetik kanpo euskaraz egiten nuen gauza bakaja. Bertxotik haratago joanan baduzu bizia, eta beharrik. <risa> Bigarrena atal bezala, bigarren esperientzia bezala, unibertsitateko ikasketa garaia finkatu diguzu, bapateko jauzia emanen dugu beraz, e, aurtsarotik unibertsitatera, ze ikasketak egintzen nituen, edo ez dakit zer den interesgarriagoa, zer, edo nun? <risa> Helenik egon nintzen urte batez pauen, Um, artearen ikasi asinuen urte batez, baina batez ere nintzen konkurtsua prestatzen ondoan ortofonista eskolan jartzeko, eta ordean gero ukan eta manpeliean pasan nintzen lagurte uh, ortofonista eskolan. Horri nahi zenuen izan, ortofonista zera gaur egun? Bai, alainiz, bai. Eta zer egiten duzu elanean? <him>, mintzatu. <risa> <risa> ba, hemen bezala. Horri da. E beh, tratatzen ditugu komunikazio arazoak orokogean, Baia e, hojekin, bai helduekin bai e, okupatzengira ere e, bai elikatzeko nolagan esteko arazoetaz, edo bozarekin arazoak dituzten etaaz edo... Hori pentsatzeko, irakurtzeko, em, pentsatzeko diotalarik logika arazoak dituztenekin, edo irakurtzeko, mintzatzeko, em, ara eta gero operantago memoria, edo hmm. ajeta arazoak dituzten jendekin lan egiten dugu. Hau ya da lan praktikoa, taipatu dugu ikasketa garaia, e, jorratuko genuela, nolago goratzen duzu? urte izan ziren azkenean, pauekoa eta kontatuta? Bai, hori da, hori da. Ongi, eh, esperientzia bereziaz eta lehen, lehen kolpea izan zen. Pauetzen, eh, etxetiko gondio baitea pauetzen. Pf, e, baginen, eh, niretzatzen zinez eh, emengo giroa baina an, hastean zer. <laughs> Gazabek dira zen. Eh, geru Montpeliegen geztatun intzanok bai zinez bakaxik, beraz bakaxla dearen esperientzia bat. Mm. Piskatu uh, zaila, astapenean eta hori gainditzen ikastea eta gero uh, geroien bejia ezagutzea lainan behin hori gain dituta eta <gibarik>, ara beste beste perspektiba bat sui dekitian eta bai bizki uh, galostiko hoitzapenona bai itzulizera Uh, bai, ahtetan, bena egia ekan espaldian ez, eta egin nahi nukela joan. Bai, gero hara, esokopolita da, ez dut hmm. benditu beha ezen, uh, zinaz, itxaso, uh, itxaso, uh, itxasbazte uh, itxas geankinen, eta bizikirik hoxoa da, eta... Megia gero, hojitzapenekin idealizatzen dela pixka, eta... Eh. <risa> Nikasle <risa> bizia. <risa> Zuka argizinu, nuskalarrera itzoliko zinela? Ba, bai, bai, hoxetan, uh, du da izpirik, eta hoxetan inkusten ez behar dintasuna... Hene, uh, Promozio lagunekin. Mm. Uh, piskat denetaritak elduginan, eta... Pff, niretzat, uh, ahontar gizten. Uh, Perriz dinan nintzela. Etzen... Uh, etzen pentsatzerik ere, etzen erabaki bat ere. Etzen nion bertso saiorik antolatuan. <laughs> ez. <laughs> <laughs> ez. Ez, ez ez. <laughs> eta... Eh, Gomita gehienek e, aipatzen diguzu zaila dela ez, Bizitzako boste pasarte zehaztea, zailagoa are gehiago hiruukantu hautatzea e, apetik emankizunan jartzen dituguia hiruukantu horiek. Eeta zuk hirugarrena jarri guzu itsasuko cabbalka eta hauteriaak eta nik pentsatu dut hain zaila bazen eta haui jarri baduzu zerbaitengatik dela, markatu zaitu e, bai? <laughs> eh, bai, uxte dutalako eh, bai eh, hojitza penazkajak direla eta ez dela detaile bat ez dakit orain arte eh, ez dakit izan dutan egi bilbide eh, ez dakit haipagajia den ez baina egi hasteko eta bai mm -mm. no da edo eh, itsasuko kabalka da Ba, Egin-ginintzien, uh, ni hori itzapenean, pentsatzen dutipitan ere, ez uh, dakitiruz palauetan, edo egearren ez dut gondatu. Parte hartu dutala. Dantzari bezala, eta gero uh, antzerkila erri bezala ere, eta, eta bufe eh, esperientzia bikaina da, zinez. Hori eh, eta kabalka da, et, eh, eta iauterina ere. Eta dageiago hori... Eh, Ba, zinaz senditzea eh, nola ekan. <gibitza> jaren egin egi sendimendua behez ere janean dute itxasuaak girela. Bo, ala girea, dena mm. dena e, sobitu behar da. Ez. Bai. <gibitza> <gibitza> ba, baina batzuk luj saindua da itzen dute. Beraz, ah, bai? Ogekin, ez, <gibitza> ba uh, ez da eraz horik. Ba, baina ez da zinaz senditzea hori belaunaldia initzel gaxekin, urtean zehag egiten den lana eta... Eta hori, egisen eh hori, eta gero ere piskat ere ikustea, ez dakit behtsoa, e, kantua, antzerkia, dantza, dena piskat bere ekosistema naturalean, hola piskat, bat ere jauterietan uh, piskat naturalki heldu, mm. baina uh, antzerkia ere plazan, hori, uh, dantza desfilatzeko, eta bon. Ara. Ez dakit, edo guk dugun gure burua komentzitzen, eh? Bur, <laughs> bortu batzen buruan, <laughs> baina egia be naturala eta bilakatzen dela. Tazok ze eredu maite duzu? Baina uh, nik maite dut, ezagutzen dutana egaren <laughs> dut, baina hori kaskajotetan ibiltzen, ibili izan niz, oa dute e, ibiltzen, egin. Eh? Uh, Hori etez etxe eta kantuz dantzan eta hori bea beste hoere beste mikro kosmo bat jotzen zen aste buru baten denbora, eta gero bez bizi noxmalera ok itzuli. Preraz parte hartzaile zara, ez duzu maite ertz batetik begira egotea. Uh, ebe... Pf, ez tak, da, dantzarekin egia hori gertatzen zautan. Ez dut uh, zaletasun berezik e, dantza ikusgaxi ekin. Uh, Naiagut dut dantzatu. Egia ekan mm. plasek hartu oztan. Eta, eta... Baina iauterietan bai, bai, bai, gero, geroztika gertatu izan da. Ere lagun artean mozo jutzea edo, hara, gara dira. Pentsatzen dut. Mm. Gero <gülüyor> Zerratsoa, macho, idazten dizut, diotza eskubatean. Gurena nahi bat ikon bezela, biurrantar gutxa sartean. Mundu berri zuen, armazik zaldatuz, baina azken batean ikustut zure bizitza modu batean edo bestean bizitza publikoa behintzat markatu duen e, laugarren eta para dugu jauzi xilabako esperientzia eta elkarte bizia. Bertxolarien lagunak elkarteko lehendakari izan zara orain dela gutxi arte, iaz arte gogoan duzu kargo hartu zenuen e, eguna? E, gogoan dut hori e, aipatu ta, aipatu ginoen bilikura Bai, egun hortan ah, argia joana zen eta... Hola, <risa> ginen, pertsona, lau pertsona, supazteg baten inguruan ilunpean eta hogeitzen izbai, momento hortaz. Espero, zinor. Bazenekien bilkura hartan sartu hain beste txapel batekin aterako zinela, edo beste motxila batekin. <risa> ja, Horritan, txapel abertu gehiago <risa> zakoa da, Ez bereziki, bena, bo, gero ezan behar da, garai berezia zela elkartean, hain ez gauza gartatuzi de laxegidan, eta, eta bat akartu behar zen, ez da ere izan, ez niz izan uh, populua kautatuak, <laughs> holakoetan e, <laughs> baki nolapashten den denetan behar dinda, bat akartu behar du, eta ara, Ola azten da. Hmm. Eta ez ze suposatu izan du zuretzat. E, azkenean zen maturtu egin dituzu batzuk bai. E, bai, usteut e, sei eduko zazpi urte. Hmm. Bai, hola kozte. Non la e, Denbora dizu? Demboraini txartu. E, Dembora. Bai, gehihenbora e, eta eta buf, ainiz gauza ikasitute. Eh? Zer naiz gainiz sagotu. Segitu duten Euskalegiaren geografia <laughs> lantzen ere, ere, bat eta <laughs> autopistaren funtzionamendua ezagutzen, eta bai. bariko gauzak. <laughs> e, Baina, hainitza bain, hainitzi kaxi dut eta batez ere, e, horretako enetako zen insistitza talde lanak. Edo elkarte biziari, no. buruz, elkarte biziari patzen du talek, da gehiago ora, taldean nola funtzionatu, eta... Et bakarrikari? Ez, puf, mm. bate, alainan. Ez ez, beti hola da, eh, batek izan hartzen du, baina... baina Dara, denekiten dute hori, elgarekin, alainan. Orduan zuri egokitu zitzaizun, egin eh, batean, eh, ez da dilea inorra xerretu, baina eh, iparaldeko bertxogintzaren eh, loraldi aroaren zati batean behintzat, elkarteko lendakari izatea. Ez? Eh, bai. Poz batzuk ere ukango zenituen? Bai, bai, bai, alainan, alainan. Hainan, bai, gero ozen, uh, uh, aspalian asia zentzak baitetan, bidean txartzea, eh? mm. Bainan, uh, bai, bai, bai, eta gero gertatzen da ere batzutan zuk biltzen dituzula uh, bestek uh, eda indituztenak, gainera chapelketako uh, lehen uh, lehen silabako uh, gara ehenetzen oino silaba daitzen, baina urzut leheman haipatzen zela, uh, eto gizela eda iteko tenorea, edo bazen, holako metaforaa Natural bat, hasi eta landare handitze historio bat. Eta, bai, sekur da, gaineat. Bai, bai, Eta gero ere gauza batzu, ere hastea, hasteko parada. Eta gero horien loratzen ikusteko parada ere. Eta, bai, bai, bai, hori. Gaur egun badena dena e, sorreratik ezagutu duzu. Uh, bai, sahtu ba, nintzen, uh, bai, bai, bai zuzen daritzen nintzen uh, lehen xilaban, baina ez nuen hainbeste parte hartu mm. antolaketan, horia. Eh, uh, Zelen dakari izan baino lehen ere elkartean, zen biltzen ez da? Mm, bai, mm. bai, uh, bai, orte bat ez, edo bi or, bizpairu orte ez. Bai. Eta azure ikuspuntutik e, zer da xilaba? Batzuentzat txapelketa arrunt bat da, eta zuretzat... Hopp. Ez dakit zergden txapelketa juntu bat, baina badakit zerg diren, e, badakit diren ez, baina pixkatez aguntzu ditut, Geroztik e, beste egi egiten diren bertso txapelketak adibidez. Eta hori eri ikusten dut zer den txila bat, abat gela nola egan alde e, militante handi bat. E, bada mesuak bat berrega jantzia, zendako egiten den, eta ez dutak haiten bestetan ez dela ala, baina batzutan, xapelketa batzut dira, handiagoak, eta... Arri dago, Euskal Herrian probintziaka eta gainera iparraldean hiru probintzia izanki, bat balitz bezala e, egiten da, bazkinean jende purua ere, suposatzen dut, Baina, eh, Bizkaia do Gipuzkoako txapelketarekin, ba, ezin olitzateke komparatu, ez da? Eh, parte hartzeko purutik hasita Dai. <laughs> Adibin. bai, irriten dutzen taberakit Gipuzkoan... Arazoa dutela sobera, sobera dizelat, <laughs> nola antolatu, eta ez dakizitzea arazoak sohtzen dituen hogek, ez gira hoagtzen, ez gira hoagtzen. <laughs> eta zu batzutan <laughs> sentitzen zara bestaldean, entzuten duzula uf, sobera, sobera, sobera dira hemen, eta parean behar behar esaten banik behar ditut, ez? Bai, bai, beti zandapiskat, e, norajan, e, duritzen zautan usu ala ere aberatzen arazoak bai. zirela horiak, Bo, bon, uartzeniz egiazko eh, harazuak direla ere. <laughs> baina, bo, beste begi begibatetik begiratuta, pensatzen zu, ah, ah gaixoa. Bo, ez zu pena ondirek, baina, aiendako. Baina, bai, eh, fe, ez dizabate egoera mm. berak, hori eh? es da. Baina, nala ere, beti lortzen dira, parte hartzaileak silabarako, ez da? Bai. <laughs> erra nahi du, erra nahi du, du, badela. Badela nun hartu? Bai, bai, bai, bai, bai, gero, ara, faseak dira ere, eta eta um, ara jendexren zeren gogoa duen nola antolatzen duzun ere uh, aipatu dut lehenago piskatu, talde taldean lan egiteko manerak eta esperimen esperientziak mm. egin ditugula eta nik nere alditik ikusi du ituztala eta entxeatu hainitz uh, maneira taldean lan egiteko eta eta ere pentsatzen dut era egiten duela eh, nola nola nundik antolatua den, eta nola bultzatzen duzuna. Zegero batazera, ere, eta... balitekeak gian, egoera ezberdinak bizi izateak horretara eramatea ezta, gogoetara, dinamika ezberdinak probatzera, bizna Nafarroan no, e, bi urtetik bein, egiten dute txapelketa arrunta, eta bi urtetik bein bardoak ez da, hori da? Bai, leheniten zuten urte guziz mm. txapelketa, eta jela zenbait urte aldatu dute, bai. Orrera aipatzen da sarri ba berba oholtzan e, beren burua hain eroso ikusten ez dutenei aukera aukera bat ematea bai ta beste giro motara baten jortzia ere bai ta behedin ere beste bertsokera bat zuri leko imitia ere eta berba ez diaz urantzungo baina lehen antzi dut nikuzote artzaroko erresaga urantzungo diazula e, gian gaur egongoa baina baina zure artzaroko bertsolariak zein dira Orra erran dugu saio saio ibiltzen zinela nor duzu gogoratzen bereziki ehm um, ordian eh <laughs> um, oroitzenis ehm um, emengo bertsolarrietan be uh, bu, um, laka esponde ehm um, Miura eh um, Mendiburu um, Michel Salvador ehm um, Eta egit besterik heldu zautan ez, algat, alainan. Uh, ohoitzeniz horietaz, uh, nik ez zut. Uh, Zuz obatko txunagoa bestea baina? Uh, gero ohoitzeniz, bestalde, ohoitzeniz. Gion uh, lopate gitaz. Uh, ohoitzeniz ere... Uh, Cauchiki, <laughs> La txiki, <buduko, laughs> uh, espagnolstromba ça n'est pas à aimer. La espazioaren distortzio bat, sais pas distortzio bat gertatu, uste <laughs> <laughs> dut, basse, de morer en distorsion basse, je te doute. Mais là c'est là qui dirait là. Je te doute. Garey mate, c'est ça goûtu tout là, sino qui va tout au roi ça Uh, baina badakit nik, aipatzen baita dituzu kutiunak. Bai. Uh, Zdapiskat handiago nintzelarik eta ordean asin ginelaik lagunekin joaiten eta baina familiarekin ere uh, asken aldiak familiarekin joan eta gero lagunekin asin ginelaik joaiten saiotara nafako finaletaz. Eta oho jo itzen diz aldi batetaz, hori uh, ez ditxu Fernandez. Arruzen, ah. e, bai, ditxu Rosena, ditxu Fernandez. Ehm, mm. e, e, e, iniko ara, izena falta diztuhoi. Bai. Oletia, naski. Eh, Xavier, bon, baina ere eh, Arano deitzen zen bat mm. antzautaren izena eta hori belaunaldi uh, ohtaz... Bon, bitiok helizago. Ere ja, piskatza jagoazena, baina uh, hojitzen ez belaunaldi hogek margatua gintuela, urbile, eta zen ditzen gine laien gandikok bil, eta horietaz hojitzen ezuntza. Eta gaur egun gore bat edo batzuk galdetzen bai izkizut, kutsunak dituzunak? Hmm. Zaila da? Guaikoak, bai. bai, zaila da. Ee, pf, e... Maialen! <laughs> Maialen, nor, lujan bio edo, bai. <laughs> Uh, puf, bai, uh, gero onartu behar dut azken chapelketan, uh, hain niz uh, gustatu zautala nerea ibarzabal, mm -hmm. ez da bizkio hori nik inala ere ez bainan. Hoitzen niz uh, an, lehenago, eta hok, uh, bizki egiten bizkio gustatu zaut. Uh, ara, bu, pf, gero zaila da, ola egitea, eta egaren nik ez du toinu. Dakotu, denburan askim, ez tuto inoburia teraia... Txapelketatik, <laughs> lan sobera izan zen. <laughs> ez da ikit, lan ha, dugu, Laster. Bixkat, eh, bukatzeko xilabako esperientziarekin eta elkarte biziarekin, bertsolarien lagunak eh, elkarteak bertxosko lainitzen maten dituzue, eskoletan ere arizarete... Eh, zure iduriko badu garantzia eh, lan horrek eta xilaba baten antolaketak hain eh, ba, justu etorkizuneko eh, bertsolarien sorreran eta eman note ditu fruitu batzuk urteak dena zuelako lanean. Bai. Bai. <laughs> bai Hau da, dutu dutu dutu zure dutu buruari e... eta zure elkarteari loreak botatzeko momentu. <laughs> <laughs> bai. Hortako <laughs> niz zizilikakotan. <laughs> Batzutan behar da. Eh? Nola iten da hori. Um, bai, bai, bai, bai, bai. Uh, Dudarik gabe, gero gainera aurrekin gertatzen dena, <laughs> da pixka bat, um, nola ezan, bailerik e, zorgotzenak direla, ez patutzen eh, maite, ez dutele behizegin nahi ondo jotean, eta puntota aurrekin gertatzen da, zintzoki pf, betita goroago joa iten direla eskairak azteko, mm. eta kopuruak, eta beti mantentzen direla, eta beraz, horrek egin nahi du, ee, wala, zerbaitek hartzen duela hori, uh, eta dudarik ezta. Ee, ez da. E, Bertxolari bera onaldiak, baina nire e, e, inguruko guzi ofizio edo, nola egin... E, funtzio guzietako uh, bela honaldiak ere sortzen direla, bai zaleak, bai, e, bai... Bai zaleak ere importanteak dira ez da. Bai... bai. <laughs> ez zitu guai baina. Ez baina... Gainer zinez, irriten doku ez da detaile bat, eh? bai. egin bat amak pertsonekin eta... Eta dependese girotan, eh, baina, buf, hajaunak ateratzen intuzu, mm. nahiz eta inguruko guzia ongi izan. Eta, Eza, eta gainera, egea ezan, enetzat, bertsuak ez du usen txurik ezpada, ezpada entzulerik. Hori eh. da. Mantu baten buruan, hala ere komunikatzea da. Nire bostaz. Bai. Nahiz eta ados nizan, kantatzen aldirela bertsuak ostatu, sokoan Mozkoja, Mozkojek, hala ere pentsatzen dut zure intentzioa godea balimada ere nun bait de la norbaiti komunikatzea zuke kantatzen mm. ari zirena manera bere zibatian bainana bai, saleak izaitea importanta da biziki mm -hmm. itzaren balantzan, ari gainean dantzan Gabiltza da hitza jartzen dugu zalantzan Egorik gabeko xori bazertan datzan Hametsuaten orantzan, iparra da baldintza Gizakiak hain bestemin sortu du beregan Nik nahiago dutxin etxia ma naturaregan Naidu senti dezakedan apurrean Zangoak lurrean taburua ekan. Ez didate eman Beste auturik, begira da batean Ez da sekreturik, ez dut frogari baina ez dut dudik Grabitateak ez gintuen egin lurari loturik Guk, adiguk, ari gurari ugari Galdegin dizkio guta bizitzea dugusari Begiak itxirizkigutez ginen itxu jaio Sinezmen azorzaio ikusten ez denari Johan dira lagunak, bat bieta iru Johan dira egunak, zientziaren gatibu Itzleunak, arrotasunak, eba txirizkiguta ezagutzen ez dugunak Beldurra ematen dibu Amarkadaz, amarkadaz, amarkadaz, nugauden ikusirik Uga dikasirik, non zo hartuko kara Boa itxirik mintzatu ezun den gixara Ezin dela ikusi begiratzen ezpada k hitz olerkiako lerki heeki begiak itsi besoaki guzia ulertuko genuke ho beti isitasun en zuten bagenek ita entzun Zabaldu zure zentzun guztiak geriak bilakatzeko trasun Zurekiko zemaitasun daukasun jakin dezazun Uruaz galdetu bihotze zerantzun pentsatzen ez arzaite Nolalitaike besteak mire txita gugeu ez gara maite Ispiluak iztilu bilakatu gira politagoa ginen urari begira Denbora jakintza dela diote argiek orduan pentsa zenbat dakiten mendiek Itzer diek, gure itzerdiek gure miseriek eraginda mina ikusi duten begiek Neguak ez du gaud motzik Zorio gainean da bila ortozik Baldin baduzu hotzik bihotzik Esperantza berat lokartzen data esnatzen da goizik Zergatik ez duenak xosik Ez du hitzik ez duenak fitxik Ez du kozik Ola ez da izanen pertsona urrosik Eman gabela xotzen duen jendea baizik Gau, gau! Guzieni aio, gau, au, berri badai aio Gau, bizitzak esnatu nau eta galdezka zuzendu natzaio. Gau, gau, guzieni aio, gau, au, berri badai aio Gau, bizitzak esnatu nau eta galdezka zuzendu natzaio. ba puntu bezala Joana Euskarerriko Gaiegile Taldeko esperientzia, Gaiegile Taldeko esperientzia eta gai jartzaile berdina da. E, ez, S, op, non le Gai jartzaileak edo aurkezleak? Hori da. Eh, aurkezleak ateratzen dira gai jartzailetaletik. Gaiegile edo gai jartzaile euskarazkon gauza bera da. Ados. Baina dira aurkezleak dira saioetan mintzu direnak? Edo? Bai. Bera, zerra nahi du, eh, adibidez azken txapelketan, eh, holtza gainera, igo diren eh, aurkezleak eh, ez dituztela bortxaz beraiek hautatu gai hoiek. Ordoan, bai, atik ez eh, gai jartzaile taldetik ateratzen dira aurkezle guztiak. Uh -huh. bai. Eta zuk ere baduzu esperientzian gai jartzaile bezala? Bai. Zaila da? E, bai. Uh, be, aizangira xilaban urtetan, uxtet, eta, eta euskal ejikoan urtetan uh, irugajena, no, eh? irugajena aldean niela. Eta um, bai, berezia da, ez eh? da batek gauza bera. Xilabakoa nola ezan, gozoagoa da. Etxean zaude. Bai, <laughs> Eh, bai, gure artean gira egin dut. Bitsi da, huri hola egin dut, huri da, jintzautana. Eh, bara, goxoago da, gero egia da ere lan uh, gutiago dela, saio gutiago dela, ordean ofizio gutio dela uh, pentsatzeko, baina jende gutio gira ere, ordean mm. eh, idea gutio ere alduta, abena biziki uh, lan uh, Aberas da eta ara, e, zinaz hori ere behiz ere taldeelana aipatzen delarik, hori da zinaz ere taldeelana eta gutzeko manera bat. Bai, ze hor, talde izahera, bere garantzia izanen du, batez ere kritikak jasotzen direnean, ez? Eh? Zerena initzetan, e, bertsolaria kritikatu ordez, dez, ba, ongi edo gaizki egindu elako, esaten da, ba, gai honekin zer nahi duzu erratea? Bai, Be, ezaguna da egin dut e e beti egaiten duguna, baina egin dut beti saioa txaha gaiak ziren txahak eta ona denean behtsolariak ziren onak, beraz, hara, hori badak zuzak zen zirelarik. Beraz, obekida egia hube dela taldea izaita. Babesa, sentitzeko bai, ez? Bai, bai. Eta e, gero egia egin aldatzen du, eh? Bai, bai, bai. Baina denbora berian ere talde izaitak iten du bai batzutan... Eta batzutan naitzetan ez dela zure irititza gaen du eta hordian hori uh, mm -hmm. zu, ba, hautatu bedelan dela horiak edo uh, azkajenek mintzu deak hmm. jaduen eta hori da pixka bat hori da ere ez berdinn nire baktetika hasteko izan uh, Euskal Egiko esperientzia eta Sillabako esperientziaren artean. Aipatu duzu, oraindik ez duzula burua atera eh, azken Euskal Herriko txapelketan nagusitik eh, udazken luzea izan duzu? E, bai, izan dugu denek, bai, bai. bai. Zita beti egia ipatzen dela beti eta ez dutken zen, eh? ez dela den baina hori parte hartzea hilean uh, lanara, eh, eh, Nolako, ora, tentxio hilabeteak pasatzen dituzten, nola izinegonak diren, eta familiarentzat zat, eta inguruguziaren zat zinegonaten. Egia epaileena ere, e, e, biziki landorpea dela eta zaila, eta ordean, ordean, orde esker txarrekoa orroki. <risa> <risa> Urzutzen dut ez dutela, sekulan neork ez duela erraizen, ongi asmatu dut zela, sekulan ez da erten. Aipatzen dira, bakar kritikatuna aipatzen dira, benen bestela mm. justu ez dira aipatzen. Beraz, ariena ere, buf, ara. eta bainan betiek haiten da, bai, baina epa ilena bapatekoa da, beraz, zaila da. Eta horrean, zuena okerra goa da. Jauri da, gaien tarra eldzen denarik, bai, baina ez da bapatekoa. Bai, eta horrean, oino zaila goa da, zenta gainera, ez duzu ere defentsa hori ere biltzen alba, ikzu, e, gurea bapatekoa dela. Eurrun hau da, eta gerota gehi hori zaut, egin, Ez, jendea ez dela hoagatzen jendeak eta bertxulariak ere bat ere ze hainetan ze lana den egia ejan. Baiz, da azken batean, bueno, behin holtza gainean egonik e, egia bertsolariak ez dakila ze gairi erantzun beharko dion eta orduan berak ere aktualitatean jantzia izan behar du baina publikoak ere eskatzen ditu aktualitateko gaiak. Orduan, e, Eta publikoare bada epaile, are gehiago gai jartzailearen epailez, ordan zuek ere, ezin ditu zuek gaiak, ainitzez lehen agotik. Zinkatu, e. adibidez, txapelketako demagune kanporaketa edo edozin kanporaketako gaiak, larun batean edo egandean izanik, zuek noiz biltzen zarete. Ja, hori da, sekulane jaiten ez, ten, ha, ez <laughs> bait, eta elkagizketak uzietan gale binten dena. Eta... Ez da <laughs> Eh, <laughs> um, es bat nabosu ba, prestabilta astengilabiltzen hilabeteak lehenago, Aisha, Aisha lehenago. Eta gero chapelketak eraian astero astero biltzen gira. Du zure hortik aterako. estatuko <laughs> <dut>. Aurtengo <laughs> chapelketa nagusian aipatu da edo kritikatu da, eh, ba politikagintzak bere lekuagaldu duela edo ez dela aipatu E, orain arte bezain beste, sozial harloak hartu duela pixu antia, e, gizon eta emazte edo genero berdintasunak ere hartu duela bere presentzia. Zun nola bizi izan duzu hori? Zakit ador zauden edo ez? Nien izbate gai senditzen e, talean izan kie, eh? baina e, e, ateratzeko hori ahdatz berezibat edo hori entzun dut ere zuk bezala eta pf, ba, ados eh, onartzen dut posible da baina eh, ez da izan eh, nola ezan eh, lana astapenean eh, lana asia intzin erabaki duguntzek bait taldean erabaki duguntzek bait atik bai hori bai eh, gai horien inguruan hain nitz ez da bai daukandukula eta gaitzen dut jende jendeaz telau hartzen zelan den da, gai bakotxa hain nitz, hain nitz, da Eta idatziada, nore ekan, kakotxera ino idatziada, eta ez da, ez da unkitzen, gero. Horto, nitz, bakotxa ez da, da Eta aipatu duguna hain nitz, eta behar baukten gehiago da, e, gai baten inguruan, baina ze, e, ze ikuspegitik aipatzen dugun hori, eta ez izaiteko sobera nore ekan, batzutan inertzia zartzen da e, Ejola bat. E, baina ez duzupen txatzen, adibidez, bai batzeko hola gai bat. Bai. E, finalean bazen zen, eta azkenean ustutu zginuela, baina bat zen puntuetan, e, aurrak ezten ditugu jostai luzitota, ez holako zerbait. Eta hori zantzen ez da baina hori, e, nola egan klase sozial batek, baina batzuk ezin dute e, berdin e, hola... Hola, portatutaz, hoxari gira, mintzatzen, uh, klase, klase sozial jakin baten Bye. izenean, hori majoria, edo nola ezan, hori... Mm, Gehiengoak alagingo balu bezala, ez? Eh? Eta hori da, nahi du, aipatu gabe hori dela norma, pixka bat guk hori normalizatzen Bye. dugula, eta hori hori baztertzen ditukola beste Bye. pertsuna batzu. Olako ez da bai da gehiokan dugu gula hori bai, hori mm. duritzen zaut bai. Hori bada aurrera pauso bat ez? Jendea ez alboratua sentitzeko ere, mm -hmm. bertso saio batean. Bai, eta hori dian hori, ikusten bada generoaren gaia adibidez duela laburte jadanik hori uh, izan ginoen uh, sensibilizazio saio jakin bat, hori inguruan eta... Uh, Baina uste dut dela gehiago orain, uh, aurten izan dela gehiago diajera baztertzaile guzieri kasu. emaitean. Emaitea. Mm -hmm. Gero eni duri zautala ere bat gula oindola, natibidez, hori uh, um, sustraika ipatudu bere, azkena gojean periferia ipatuduela, Vai. eta uste dut periferiako gaiak uh, ekajibar ditugula gehiago. Oino, ta hori ez dugu oinoa ajas... Uh, hmm. Arras lortua. eta dibidez, sartzea e, iparaldeko erreferentzi bat gai batean ez da zila izan, ah, oh, baina hor, bertxolariak riston susto hartuko du, ta hor duan behar da esplikatu gehiago, eta... Bom, ara, gauza horieko ino... Badaren azio erakuntza ez? Bai, bai, me aurten, uff, bai... <laughs> Epeak ez dizkia zu esan joana, baina adibidez metodologia jartzen zaten gainean eta egunkariak ateratzen dituzue, zer gertatzen ari den jakiteko edo gertatzen ari denaren inguruan gaiak jartzeko edo bakoitza heldu da etxetik proposamen batzuekin. Ez bai bai, sohkuntza lana ez da egiten taldean hori ekarzen ditugu uh -huh. eta gero eiten duguna da ez da baidatu uh -huh. e, denen artean eta hitzak hautatu eta hori bai. Gero egiten dugu ere badaldan uh, bat uh, pentsatzen eztena, benak jistan denborra hartzen duena, eta beti da bilkura bukaeran, <risa> <risa> <Zukreienetan bezala. risa> eta da horreka taula deitzen den hori, ez da nahi bauzu gaiak emaneak dira zenbakika, ez mm. ba, ze zen baki guzti ze zenbakirekin kantatzen duen ofizio bakotzen, baina gero, gero zosketa datuak dira bai. e, posto horiek. Ordoan kasum, anberda, adibidez bat semakiak ezizaitea beti postura, ez mm. nagusiarena edo... Rol banaketak, Hori da, eta ez beti kantatzea bali madira adibidez saio berean bigai kirolaren inguruan, ezizaitea bertsolari berari. Orden hola iduridu, ah, bai, eski simplea dela, baina hori da, krisen burua uster, eta gainera, usain berantada, mm. beraz, uh, beraz, uh, bueno... Horrek hartzen du, hori da adibidez, demora hartzen duen uh, momentu txipi bat. Eta esaten ari zarena entzunda, ni galdetzen du segituko duzu. Heldu, <laughs> laburte barru izan enden txapelgetan. <laughs> eh, ez dakit. Garbi ega eh, iteko ez dakit. Eh, el, Bada kompromisoa eh? bai, eh, ez? Bai, heldu da norten balitz ez atzera nesak garbiki, hori dudarik gabe. Eh, Baina ez dakit, bai. Uh, hori da, uh, baski, bon, pizuada denbora aldetik, eta um, nore egan uh, Euskal Eriko geografia ipatu zuzugu lako, be ara, uh, janda uzut baigo jimbizin nintzela, ez da, erdian, hor dian nahi baitutuzu bildu arabakak, bizkaitakak, eh, nafartakak, eta bara, nahi baitutuzu denak bildu, be nun eta lainan gipuzkoan bildu behar da. Welchem Rechtsutene äh e, fase ontan dann Gipurco square zentrisch moarekin. Lan egiten ari ni zara. dela. baina nala ege megda geografiko kintral dela ta praktiko dela denena da Baina hori dena egaiteko er demoragtzen duela, bidean ere demoran pasatzen dela, eta Bilkura luziak direla, eta hori talde, taldean botera emanak, eta ainiz gauzaina josten dira. eta Iparraldeko bakarra zara? Ez, ah. uh, lau uh, ginen izena emanik uh, ah. aurten, eta txandakatzen ginen gainera, eh, nien nintzen joa hitan, aste guziz. De bada jendea, beraz, ez duzu pisu hori sentitzen, ez? ez. E, utziko badu ez gehiago izanen? Ez, ez, ez, ez, ez, bate. Hori bada, bantara. Jaiten auta zuzen aldutala hori dian. Bai, baina duzu. Ba, hemen, duzu. <laughs> Bukatzeko, joana, hola, galdera arrunta izango da, eta behar bada galdetu dizute ben baino gehiago tan, baina... Zuxek gai, jarriko zenuke, zeina zure gai, gustokoa? Ni biziki biziki maite dut. Uh, ez niz beti eman izan dutalaik, beti untsa pentsatu izan dela, baina biziki maite dut ainit zirelaik, emaitea batek atzeko egin, olako motako gaiak biziki maite dut. Zenta hor oh, hatxe maiten dut, uh, magia egiten dut dela. E, edu zein emanik ere, bof. eta bakit... Uh, jendeak presiatzen dira, nik, nik behiziki maitez dut. Ez dakitana da, uh, bertsolariek berek nola ikusten ah. duten hori, baina uh, gaimota horiak biziki bustatzen zauzkit. Elduen urtean xila bada, edo aur ez, aurten? egokitzen da? Bai, aurtean normalki formatu bereziko bai? esapelketa izanen da. Beraz baduzulana? E, bai. Nei gabe ez? Hahahaha. <laughs> Aipatu behar nizun, basila ban izango gula zure berri, ze denbora bukatzen ari ze gu, lehen errandia beteko dunik aimezze denbora eta denek bezala egin duzu. Hara. <risa> Bixen <risa> <risa> <risa> <risa> Eskertzen zaitut, e, ba gure gumita onartu izan agatik, baita, beti errexan norbere buruaz mintzatzea mikrofonoin zinean, behar ba bat botatze asko zerrexagoa da, Ala biluztea baino, jende horrean, beraz, e, mi esker, eta, ba, bideon. <laughs> mi esker zurire. ezagutzen aapetik.